Анна не могла звикнути ні до страшних морозів, от яких лопалися дерева в пущах і лунко гахкала, перемерзла кригна на озерах і ріках. Наганяли на неї хворощі, затяжні осінні дощі, наводили сум розбагнені шляхи. Не було радощів ні їй у цій землі, ні Ярославі от такої жони. Єдиний син од Анни Ілля теж ріс, як і мати, слабосилий і нікчемний. Серед рум'яних боярчат виглядів якимсь здохляком. А вже що казати про Анну у порівнянні з білотілими пишними боярськими жонами, жоною Костянтини, який, слідом за батьком своїм Добринею, не гнався за високою породою, а вибирав жону хотіло та Вроді, як оті найманці-варяги, що приходили на службу до Ярослава з-за моря із своїми подругами русокосими, місноногими красунями, про кожну з яких можна було б сказати словами із псалтиря «Врода розлилася по губах твоїх». Князь був нещасний у всьому, але звертався тільки до Бога, до нього самого. «Споглянь на гори мої, і на труди мої, і прости всі гріхи мої!» Але і посадник Костянтин так само почував зле. Був моби і князь водночас не був ним, бо ж Добриня, поки не присилено до Новгорода Вишеслава, проголошений був за князі, і ніхто не відбирав того звання, яке дається назавжди, на весь рід, на всі його коліна». Раз так, то і Костянтин князь, опріч того, вважався двоюрідним братом, браточадом великому князеві Володимиру. Отже, князь? Але на місці Вишеслава прислана Ярослава, який вважається князем новгородським, хоч є тільки племінником Костянтиновим. Отож, хто вищий? Вихід був єдиний, хоч і найтяжчий. Спровадити Ярослава з Новгорода, але так добре спровадити, щоб сів той відразу на київському столі за великого князя та ще й сів за поміччю новгородців, за що мов віддячити належно. Найголовніше ж – вибратися звідси назавжди і назавжди звільнити новгород від присулених з Києва княжат. Костянтин сказав про це Ярославе і своєю посмішкою – Намальованих червоних губах, але сказав не прямо, а на здогад Новгородська земля велика й багата Але все відбирає в тебе, княже, великий князь, батько мій Не все знаєш добре, відповів Ярослав З трьох тисяч гривень, данини тисячу лишаємо собі Лед вистачає на прокорм дружини, підхопив Костянтин «А подумай, княже, якби ти мав ще й ті дві тисячі на додачу, що повинен їх щороку отсилати до Києва?» «Гріх іти проти отця свого», – суворо глянув на нього князь. «Можна б потроїти дружину?» – вів своє Костянтин. «Ніде ніхто не мав би такої дружини?» Ярослав відповів йому словами із псалтиря. «Злоба його обернеться на голову його» і на свісти його впаде на ім'я його. «Якщо чоловік до тисячі гривень має ще дві тисячі», – засміявся Костянтин, то він не лякається нічого в світі. «Прощавай, княже, клоняюся твоїй мудрості». Він більше не нагадував про цю розмову, але в кінці літа, коли треба було відсилати Києву щорічну дань, Ярослав покликав Костянтина до себе, довго ходив по просторі Гридниці, перемірюючи її вздовж і впоперек, потім сказав, «Довго, думав я, довго і тяжко, і велю так, не давати гривень Києву». Костянтин мовчав, зляканий і зраділий. Тоді Ярослав підійшов до нього притул, Взявся за коштовний корзну, моби хотів струснути посадника за груди, але тільки потримався, похмуро мовив. Споряджає слів до князя Володимира із цією вістю. А сам відправив певних людей до варягів, прикликаючи до себе на службу найславнішого з них – Еймунда. «Не згадуй про гріхи молодості моєї». «Дніпро, переступи мої, згадай мене по благодаті Твоїй, задля доброти Твоєї, Господи!» Ще довго сидів Вірослав над озаречком, но йому зовсім закоцюгли, присинені першими осінніми прихолодками воді, але він уперто не помічав того, ворушив губи молитві, Загинав пальці на руках, перелічуючи всі гріхи, неправди і кривди завдані йому, його матері, його сестрам і братам, батьком їхнім, великим князем Володимиром. Здалеко між деревами знов замаячили верхівці. Поволі під'їздили його тілохранителі, варяги Ульв і Торд. Десь весь в цей час круляли довкола, відігнені князем, звикли до його несподіваних примх, але не втерпіли, вирішили навідати свого хлібодавця. Іншим разом Ярослав би втішився вірності своїх паладинів. Йому подобався мовчазний ульв, що, мабуть, на сміх тільки одержав ім'я славетного скальда – про співучість якого розповідано у північних краях легенди. Розважав князя і Торд, набагато молодший за Ульва. Головне ж, балакучий безмірно, і всі балачки його зводилися завжди до того самого – до дівчат, з яких він чомусь особливо вирізняв, недмінно білявих і тонконових і часто навіть ганявся за ними – по новгородських вулицях, за що новгородці недвозначно обіцяли поперебивати тордові ноги. Але нині князеві не хотілося бачити варягів, він махнув їм рукою, щоб їхали геть, ті слухняно завернули коней, знову зникли у переліску. І ще іще сидів Ярослав над Озерцем, перешиптуючи слова із священих книг. І відчуваючи таку холодну самотність, хоч візьми та в воду. Прив'язаний до найближчої верези, князів кінь тихо поскубов траву і не їв скидав голову, прислухаючися до лісу, так ніби ждав повернення отої гарної низки верхівців або хоч двох вершників варягів, знову виловлював м'якими губами трохи згірклу передосінню травицю. А коли вже нічого було більше вигрізати, застойно тупнув копитом, голосно заіржав, нагадуючи хазяїнові, що вже час їхати або слідом за ловцями, або й просто собі додому. Тоді Ярослав підвівся, труснув одним чоботом, другим, пересмикнув плечима від холоду, загнуздав коня, підтягнув попругу. Молодо скочив у високе поцяцьковане сідло, смикнув за повід, не розбираючи навіть за який, за правю чи за лівий, бо куди їхати, куди скакати, Ярославі було однаково. Кінь радо зірвався з місця, поніс князя поміж деревами, вибираючи вже на свій конячий розсуд вільніший простір. Ярославі далі був задуманий – і далі рушилися його уста у молитвах. Лице моє запалося від смутку і постарілось задля всіх ворогів моїх. А кінь, неспонукований і негнаний, сам наддав ходи, полетів і геть збожевільно, перед очима князя перестрибували білі берези і замшилі вільхи. Чіпки чагарі лише здалеку намирялися своїми колючими вітами і безсило відскакували в боки, м'яко допотіли по зеленому моху кінські копита, туго бив обличчя, лоскотав бороду вітер, аж ставало весело Ярославові. І він уперше за сьогодні посміхнувся і згадав, що молодий ще зовсім тридцять і п'ять літ якихось, аби не князівська поважність, то гукнув би от це на весь ліс і підвівся в устременах, і збоку на галявні щось минуло, дивно, біле і бентежне. Князь рвонув повіддя, на всьому скаку зупинив коня, повернув його назад до галяви, але там уже було порожньо. Може, здалося, мана? Ярослав кинувся в один бік, у другий, гнав коня просто на кущі, тріщало – під копнячим черевом, хльоскало князя віттям нарешті вирвалися на вільніше місце. Князь розпалено зирив сюди й туди, сам не знав, чого шукає, за чим женеться, знову кинув коня наперед, проскочив перелісок і тільки й на прилежному кінці нової галявини, як метнулося в гущовині щось звабливе, від чого кров князевся. Зібралася в серці і глухо загрозливо закликотіла. Був ловцем не звіра, а став ким. Відчайдушно погнав коня туди, але змушений був спинитися перед непролазною стіною хащів. Тоді зіскочив на землю, і ні про що не дбаючи, і не думаючи ні про що, мов одурілий юнак поліз у кущі. «У що вино?» «Мав не хоч би там що?» «У тісноті робив ти мені простір». Але це була остання згадка про Бога. Далі не було ні богів, ні вісів, не було ні турбот, ні клопотів, ні зненависті, ні бідкання, а тільки те, за чим гнався, що хотів допасти, мати в своїх руках, щоб глянути зблизька, Дихнути того принадливого духу, ламав кущі, мов дикий тур, проламувався наперед з вівчайдушною силою, весни темною силою в руках, у тулубі, в ногах колись таких немічних і калічних, і нарешті побачив знову попереду Біле Маєво, гукнув охрипло здалено стій. Воно бігло далі, не зупинилося, не озиралося. Стій! Тікало, мов би, і не чуло Бігло легко Не торкалося землі Летіло поміж кущами Вже випурхувало на вільний простір Який білів поміж березняками Саме білий ніжний як береза Стій, бо вб'ю! Аж тоді стало злякане І він набіг на нього загрозливо Задиханий, зачамрілий Озвалася в ньому батьківська кров загриміла в ушах Завирувала з вихреними колами перед очима. І отут, ще не розбираючи, що і до чого, ще не відаючи, що з ним, Ярослав з найкоротшу мить збагнув і зрозумів свого непотящого батька. Перше, за все своє життя йому відкрилося те, що, мабуть, не раз і не десять разів переживав колись Володимир. Ярослав пробачив своїм батькові все лихе і недобре, Виправдав усі гріхи його, і все те лиш за один доторк до тіла, що в кожній своїй найменшій малості було мов божий дарунок. Перед ним стояла задихана, розмитана від довгої втечі дівчина, неначе вибігла з дивної казки, або якби ліс з усіма своїми пронизливими пахощами Своєю неповторною вічною свіжістю і бадюрістю, своїми буйними соками міг перевтілитися, скупчитися в одній єдиній істоті, то саме отака дівчина могла б бути його породженням. Але тоді ліс мав би зникнути, від нього б нічого не лишилося, все витрачено було б на оце створіння. Однак ліс жив і далі. А в ньому знайшлося для князя приголомшливе чудо, перед яким, власне, і не було ні князя, ні літнього чоловіка з його клопотами, трудами і неспокоєм, а став знетявлений, задивлений, очищений до всіх складностей світу, і якби міг укласти всього себе в один вигук, то вигукнув би хіба що таке. «О, велика мудрість сущого!» Але Ярослав не здатен був ні мовити, ні бодай ворухнути устами. Не бачив одягу на дівчині, не запримічав на ній нічого, не зауважував нічого, не міг би навіть сказати, чи висока вона, чи низька, хоч і дивився на неї згори вниз. Не міг би визначити, чи вона вродлива, чи просто приваблива, не знав, чи русява, чи чорнява. він просто відчував усю її, у її цілості. Він дихав нею, бачив вже тільки обличчя, та навіть і не обличчя, а шкіру, власне, і не на обличчі, а якусь незвичайну свіжість, незайманість, чистоту, від яких зайшлося йому серце, і світ йшов обертом дедалі швидше і швидше. Мов сліпий простягнув він обидві руки, повільно, несміливо, жебруючи. Єдиний доторк мав порятувати його від усіх нещасть, від найбільшого лиха, тільки один доторк. Але ось так починається і так кінчається світ, а більше нема нічого, і не повинно бути, і нічого більше й не треба. В цьому найбільша мудрість, і як добре, що чоловікові все ж таки відкривається, хоч і пізно іноді, ця велика правда, яку так добре знав його батько». «О, князі Володимире, прости свого нерозумного сина! Не судіть і не судимі будете! А нині тільки мовчазний доторок до цього чуда, і ми ще знаті всі незгоди, і в душі озветься сміх, буйнощі, залють усе тіло, як лються звідусюди в лісі пронизливі повіви живого духу». Його руки поволі допливали до білої постаті, він бачить тепер не саму тільки непередавану свіжість. Його вразив вогонь і розум у її сірих, чорно-розіскрених очах. Але це сталося згодом, пізніше тоді, як вона відіпхнула його руки. Коли воно все ж доторкнувся, хоч її руки, відчув, Кінцями пальців усю її, ще більше шаленів, але водночас, мови, найшло на нього прозріння, і він побачив тоді її очі, її губи, побачив її всю невисоку, щедротілу, прості полотняній одежі, а ще побачив її шию довгу і ніжну, у широкому вирізі грубої сорочки і йому захотілося припасти до тої шиї, якраз там, де вона. Виставлялися з грубої тканини, і він із грабно так, ніби і досі залишався малим калічкою, який непевно стояв на ногах. Висока дорога шапка заважала йому, і він шваркнув неї об землю. Його кругла ромейська борідка теж була недоладу. тож князь скособочився, наставляючи бороду набік. Але всі ті миттєві приготування звелися на ніщо. Бо дівчина знов м'яко, але вперто відтрутила його, цього разу сказавши тихо, без гніву. Ану ж, бо не, він став геть безпорадний, хотів би і заплакати, але давно розучився. Став би на коліна, але звик ставати на коліна лише перед Богом і не знав, чи заради тут цим ставанням. Бо ж дівчина була для нього вища за Бога і за все, що було і чого не було. Він мовчки нахилився до неї всім своїм тілом, майже падав, мов, підтятий бажанням, і вона знов наставила навпроти своє дуже плече, стримала його падіння, мов, мовила. І чого б то?" Говорила, мабуть, більше для себе, вже встигла зауважити, що він... «Нічого не чує, не здатен ні мамову, ні на слухання, знала, що й утекти тепер би могла від нього легко, бо не спромігся б той на погоню, але не втікала і не відступала від нього, стояла так само майже притул, як стали вони спершу. І віла на князя чарами свого тіла, каламотила йому розум і душу, отруювала його темною звабою» і в невпинному розхлілі її ус не почувалося, що чинить чи навмисне, просто виходило само собою, може, їй теж було любо, а може, гарно було від незвичності пригоди. Він знову схилився вже на другий бік, і тоді вона, видно, схаменувшись нарешті, може, запримітивши його дорогі шати і здогадавшися, що має справу із непростим чоловіком, Відхитнулася від князя, ступнула двічі назад так, що Ярослав, не знайшовши опори, заточився і мав би впасти, якби дівчина вчасно не підтримала його. Але він все ж таки мудрився налягти на неї всією своєю вагою і повис на плечі незнайомої. Вона відпихнула його, чим дуже намагалася визволитися, його кругла, підстрижена по бородала бородало скотала їх шию десь за вухом, Дівчині було і ляч не смішно трохи водночас. Вона таки спромоглася відіпхнути дивного нападника, відскочила від нього, гукнула крізь сміх. Ой на брид. Ну, пробурмотів нарешті Ярослав, навіщо? Звідки таки узявся, поправляючи на собі сорочку і благеньке корзно скривила губи дівчина. Ганяєшся тут по лісі. Мізномочки пішов на неї, але вона вже остаточно оговталася, вхопила землю ломаку, замахнулася. Не підходь, бо очі її сміялися. Видно, сама розуміла, який безглуздий її захист від дужого, озброєного мечем і мисливським ножем чоловіка, від межу сили рук, якого вона вже встигла відчути. Однак знала й те, що владна зараз над цим чоловіком безмірно. «Тільки ступни кричатиму!» «До кого? Кому?» Це їй не обходило. Повинна була викласти все, що мала для власної борони, мирщі, висипати на безтямного чоловіка, перш ніж той схеменеться і перестане бути таким нікчемним тюхтієм, яким показав себе ось зараз. «І збирайся звідси», додала ще сміливіше. У князя пройшло перше запаморочення. Його... Тіпала мобили хоманка, відчував, що будь-які переговори безглузді, але не мав нічого ліпшого, тому вдався до мовляння. «Ну нащо ти так? А ти що? Я... Ти... Як тебе звати? Старий будеш? Повинно б... А я нічого не винна. Та ти слухай, не хочу слухати. Ну...» Він не знав, як до неї підступитися. «Ти знаєш, що я? Не хочу знати. Можеш... Хоч догадатися? «Не мала клопоту, але ж для тебе міг би, сама все можу!» Від неї відскакували всі слова, ні погроз, ні обіцянок для неї не існувало. «Все ж таки, як тебе звуть?» – спитав, мовіть, намагаючися посміхнутися. «Я Юрій, а ти? А я ось вона!» Дівчина випнула повні груди під полотняною сорочкою, вихнула стегнами. Її тіло вільно ходило під широкою сорочкою, а в князів в очах прокотилася темна хвиля. Він рванув спіхом меча, доскочив до дівчини, захрипло вигукнув. Кажи, бо потну. Вона злякалася навсправжки, очі її розширилися. Чорні іскорки повистрибували з них геть, лишилася тільки безмежна сірість. Дівчина наставила руки так, ніби могла з ними захиститися від меча. Слухняна прошепотіла «Забава! Що?» Кинувши так і не відобутий меч назад у піхви, і хапаючи міць за плечі, поспитав Ярослав «Що?» «Звуть мене так, Забава! Чому так?» «Батько так назвав! Ми в лісі живемо самі! Нікого довкола!» Як народилася, то була для нього забавкою. А нині що? І нині. Чому ж так до мене? Знаєш, хто є сім? Не знаю. Той ліпше. Подобав тебе вельми. Ну, вона вивівнулася з-під його рук, відскочила набік. Їдь собі далі, поки я тебе не знаю. Повинна спізнати. А не хочу. Я для тебе все зроблю. А що ти для мене зробиш? Ну... Князь знітився, бо що міг для неї зробити? Боярин тебе вченю. А не треба мені, боярині. Що ж тобі треба? А нічого. Ну, не втікай від мене, а ти не підходь. На Ярослава знов напливала темна лють. Навіщо зачепився з цією дурною розмовою? Треба було відразу зім'яти, згнітити. Треба було, треба було, ох! Він сказав, благаючи, «Прошу тебе, вельми, постій лиш коло мене трохи. А їдь собі!» – сказала вона жорстоко. «Он тебе шукають, справді!» Віддалеки почулися крики, заїжджали в лісі коні, відгукнувся до них князів кінь. «Побачити тебе тут буде тобі!» – мстиво посміхнулася забава. «А я не боюся нікого!» – сказав він, мов остаді хвалько. «Я над ними всіма!» а не вони наді мною. Ну, то підійдеш, не хочу. Тільки потримати тебе за руку. Чого захотів? Агов, княже! Зачувся за гущавинами Костянтинів гутній голос. Княже Ярославе! В очах забави промайнула зацікавленість. То ти, князь, князь, іди до мене. Якщо, князь, то ще раз зможеш приїхати. Вона засміялася і кинулася в гущевину, тільки й сліду. А з другого боку перелякано, чекаючи, проламувалися крізь чагарі послані Константином ловці і варяги. «Чого притесь?» – гримував на них Ярослав, а Костянтинові, коли вийшов до кону сердито всередіто мовив, «Відвікає за князем, не гоже чиниш». Злякалися за тебе, світлий князі, винувато мовив Костянтин. Немаленький, сам собі зараджував, обдумував усе нині. Великувати мечі та списи і возити стрілу. Возити стрілу – новгородський звичай, який означав оголошення війни. По пригородах, щоб готували воїв на весну і тиму на Київ. Він махнув верхівцям, щоб відстали, полишили їх і з Костянтином на самоті продовжував. «А взимку поїдеш за море до свейського царя. Чув я, дочка в нього є вельми гарна. Висватаєш за мене, бо вже два літа, як моя Анна, царство небесне, покинула мене і перейшла у божі чертоги. А мені на цім світі тяжко і самітно. Я з тобою, княже, нагадав Костянтин». Ти не влік, грубий єси і плотоядин. Забиджаєш мене, князі, а я ж для тебе знаю, що ти для мене. Все людське єство для мене відкрите. Ніщо не ховається від очей моїх. Раз на отця свого піднявся, то вже Отець твій погряз у гріхах, у бісівській похоті. Отець мій старий вже чоловік і великий чоловік. Ніхто йому не дорівняється. А грішні всі всіми суть. Кожен народжується з бісами і живе з ними. А до Бога йде все життя. Але ще дійде. Костянтин спантеличено поглянув на князя. Ярослава бавило посадникове знетямлення. А знав би ти ще про забаву, Мстиво подумав він і голос поспитав. «Хтось тут стереже моє ловище? Є тут один ловецький, за гзенні його хижа. Але не хлюй і гультяй, страшений, сьогодні й геть зник десь. Через нього і не уполювали нічого, марно проїздили. Не вмілі ловці, а тому твоєму треба помічника». Обійдеться, злидащів і безпомічників, а дай, то й геть розбеститься. Простий люд треба тримати в руках. Князеві так і не навернулися на язик нагадати, що Костянтин теж недалеко відійшов від простого люду, власне, боярин тільки в першому коліні, але вирішив заліпше змовчати, бо вже не хотілося ні про що мовити із посадником, знов він весь був поглинутий солодкою каламуттю згадки про забаву, кинув би знову все і подався в хащі, щоб розшукати оту із розіскреними сірими очима і щедрим тілом, що буйною хвилею ходить під широким простим одягом. Але посадник не віддав, що діється у князівій душі. Він по-своєму витлумачив оте Ярославове сидіння «Край озера» та пізніше блукання самотою по лісу, видно, князь тяжко й довго думав про свою необачену відмову сплачувати Данину Києву. Мабуть, карався, що постав супроти рідного батька, проти великого князя Володимира, проти якого ніхто не міг вистояти, навіть самі ромейські імператори запобігали його милості. Та вже раз надумався, Ярослав ще і йти на батька свого війною, то не слід було... Знехтувати цим наміром хоч і вірити миттєвому спалаху Костянтин теж не міг, бо знав, як часто Ярослав відходить від своїх намірів, охоловши і розваживши все заново «Відше треба збирати задля війни», – сказав посадник обережно «А збирай!» – байдуже відгукнувся князь «Колософіючи на княжому дворі, збирайтеся на софійській стороні» «Не гоже мені піднімати вічі проти отця свого!» Та й натурчили вже мені повні вуха своїм криком новгородським. Вдарив коня, відскакав від Костянтина. Віддалявся від місця, що стало нього неблагословеннішим. А волів би вернутися назад, знову знайти забаву, ще й досі чув її голос. Дзвеніли йому останні слова, виразно й обіцяючи – Якщо ти князь, ти ще раз можеш приїхати. Можеш приїхати, можеш приїхати. Повернувшись на княжий двір, Ярослав звелів отслужити у двірській церкві вечерню. Довго стоя на колішках, серед темної, ледь освітлюваної благенькими вогниками свічок в церковці, просив прощення Бога, звертався по думки до отця свого, Допокійниці матері і допокійниці жони, яка лежала десь у дубовій курзні, у дубовому ж соборі Софії на тому боці Волхова. І якщо вийти оце із церковці і стати на березі тихоплинної тьмяної річки, то вгадаєш у темнощах Софійський пагорб за Волховом. А на пагорбі тринадцятиглаве диво, возведене за завільненням князя Володимира в рік – коли хрестив він своїх синів у Києві і киян. Вгадаєш, але не побачиш, бо ночі новгородські, восени темні і непрозірливі. То тільки в Києві були колись ночі, що світилися. Із київських гір видно було далекі світи, і молому Ярославу відкривалися в ті ночі найдальші землі з кедрами і оливами, розстилалася пустень з подвижниками і великомучениками». Поставали невмирущі герої, йшли до нього крізь ті просвітлені ночі мудреці з найдавніших давнин. Білили мармурові городи, храми, саркофаги славетних царів і войовників. Бачив він це все звідси, з надберега темного Волхова, з заболітелі лісів летів через бездоріжжя і непрохідь силою своєї уяви свого духу. Помогуття духу людського, просвітленого книжною мудрістю, Вознесенного високими істинами. А коли вийшов в церковці, де ждав його вірний воєвода будий, князь молився завжди самотньо, з двома варягами, пітьма нахлинула на нього, мов чорна вода, і не смолоски принесені челядинцями по боках, просвітлювали. Чорноту князеві, не світлі істини, про які думалися в молитвах. Ні, солодкою манною напливало на Ярослава забавене лице в усьому торжестві його свіжості і молодості, і князь нім сміливо проводив рукою поперед себе, мов би прагнув одігнати видиво. А буде Вітлумачив те по-своєму, вирішив, що князь нікого не хоче пускати перед очі, і тому, коли у переходах до князівських покоїв траплявся хтось із щеляді, проскакувала товста ключниця або лопотіла босими ногами молода служебка, воєвода, що торував шлях до княжої почувальні, тупо своїм величезним чобутом гнівно сичав «А геть мені з перед очей!». До глупої ночі в вочувальні у Ярослава горів трисвічник. Князь читав священну книгу, але й там знаходив саму лиш звабу, і очі його мимоволі наштовхувалися на рядки. «Слухай, дочка, і глянь, та й прихли ухо твоє, і забудь про народ твій і дім батька твого. І буде любов рода твоя цареві, Якщо він Господь твій, то поклонися йому чесно. Він повертався назад, вичитого слова для підкріплення своїх великих замірів, прагнув відігнати від себе суєтне, прив'яжи лисирю меча слави Твоєї і величчя Твого, і в потузі Твоїй іди щасливо задля правди і лагідності, і справедливості. Очі ж самі перебігали нижче, і вичитувало те бажання, чого сам собі боявся признатися. У пишних шатах поведуть її до царя. Заснув князь перед самим світанком, і чи спав, чи не спав, а ще не сіріло, розколошкав усіх челядинців і знов стояв навколішки посеред тривожно-темної церковки. Слухав за утрінню, перебирав у голові слова. «Поспіши, восядь на колісниці заради істини, покірливості і правди». Зранку почалася справжня осінь. Між темним небом і темною землею провисли важкі водяні запони. Якось, мобив один день, виповнився загрозливо Волхов. Понабухали ручаї, потемніли лісові озерця, захлющало в пущах і багнах, поналивалися всі щонайменші виямки і заглибини, але нерадісна прозорість і ласкавість жила у тих водах, як добуває буває по весні, а похмура стривоженість, чи то викликана передчуттям довгої холодної зими, а чи може, Настанням пори майже цілковитої відірваності Новгорода від усього світу. Справді бо порозпливалися і ті непевні дороги посеред лісів валіт, якими з горим бідою добиралися влітку до Новгорода купці. Непрохідними ставали волоки поміж гріками й озерами, вже не видно було на широкому Волхові різнобарних паросів. Не викрасовувалися там своїми гнутими полосами лодії, не вертілися поміж них учани, мокло під дощем на колись галасливих пристанях, вимолах покинуте начиння, ще подекуди вивантажувався який-небудь запізнілий душний купець, який привіз кільканадцять бочок рідкісного фрязького вина. Бігав по сільських дерев'яних містках пристані, ловив за поле збайдужилих вантажників, блага обіцяв погрожував. Ярославові не сиділися на княжому дворі. Зрання велів сідлати коней у супроводі почту починав об'їзд города. Дощ магав немилосердно, і князь і його супровід. Дерев'яні кругляки, що ними мощено вулиці, слизли так, що падали іноді навіть ковані коні. Подекуди кругляки порозходилися. В утворених проміжках збиралася брудна вода. Звідти чвиркало багном, коли попадало туди кінське копито. По обличчях їстів спливали потьоки бруду. Грязюка ліпилася на коштовну одіжж. Заліплювала дорогу зброю, але Ярослав того не помічав, їхав попереду, на нього не бризкав ніхто, навпаки. Його кінь обкупував задніх цілим потоками холодної брудної води, а князеві все не Він підганяв та підганяв коня, хотів устригнути скрізь, побачити все самому, перевірити, помацати руками, пересвідчитися». Бо якщо встигли пробратися крізь непогоду його посли і донести до князя Володимира вість про сину непокору і зухвайство, то не лишить київський великий князь без відплати і покори такий свавільний вчинок. Збиратиме військо, готуватиме припаси, влаштуватиметься до походу на Новгород з якого колись сам вирушав на боротьбу за київський стіл, тож знає ціну цьому великому городу, знає, як полюбляють випихати звідси київських прийшлих князів, не зупиняючись ні перед чим. Тоді Володимира намовили виступити проти рідного брата Ярополка, тепер пішли ще й далі, вже поставивши сина проти рідного батька і все те, аби лише вивільнитися з-під чужої опіки, жити самим, володіти своїм городом, своїми багатствами, угідніми, людом. Посадник Костянтин у тих щоденних углядинах не відлучався від князя, завжди був при ньому, ще тоді, як Ярослав вершив свою ранішню молитву, вже ждав князя коло виходу з церкви прискакавши на цей бік Волхова із далекого Нерівського кінця, де мав свій двір. Бадьору мокнув під дощем, жартував, сам розкотисто сміявся на свої жарти, був завжди моби, скупний у молоці, пещено-білий, червоногубий, а здоров'я в ньому так і двіхтіло. Виходив із церкви князь, був сірий на обличчі, тільки тьмяно червонів йому великий набряклий ніс. Налиті каламуттю від недосипання очі перебігали з заводіяцької мармузи Будия на годоване постадникове лице. Іноді князь не втримувався від споглядання цих двох веселих людей, сам посміхався і закликав їх на ранкову трапезу, але частіше – Набурмосено проходив повз них, велів подавати коней і метався по городу до самого обіду, так і не маючи рісочки в роті, доскипуючись до всього, недовірливо приглядаючись до посадника, який тільки згортав з обличчя брудну воду, вважався завжди чистуном, та щосили бадьорився перед своїм зверхником». Все йде на лад, мій князю, з Божою поміччю, князю. Їздили на Плотницький кінець, де під довгими навісами умілі майстри робили лодії для походу. На Загородському кінці, де серед кривулястих, щерть залитих рідким багном буличок, коні брюхали по саме черево, князь дивився, як Сукладники варять у низеньких доменицях крицю, а в кузнях чорнолиці від кипіння ковалікують мечі, списи рогатини. Скрізь, де з'являвся князь, приєднувалися до нього кінецькі старости з тисяцькими і сотниками. Якщо Ярослав хотів щонебудь спитати у робочих людей, наперед нього митю вискакував староста або тисяцький. І випереджав князя у його намірі. Костянтин непомітно всміхався під пишним русявим усом, а Ярослав ще більше темнів лицем супився, але не мовив нічого, повертав коня, їхав далі. Костянтин показав князеві готування дарунків для свейського короля, щоб прихилити його серце і серце його доньки Інгігерди. До Хольмугарського, конунга Ярослейфа. Хольгардом варяги звали Новгород. Конунг – князь-король у Скандинавів. Ярослейфом – прозвано у скандинавських сагах Ярослава. У довгих великих тоболах складено було найліпші Двінські хутра чорні куни, соболі, бобри, веретища із ніжного козиного пуху, різнобарний тім свого власного виробництва і привезений аж від сарацинів. У коптильнях осетрники готували красну рибу, у солярнях складали у невенькі діжечки і цебрики просолених лососів, привезених із заволоччя, Могутню рибу, яка ловиться тільки у крижаній воді, рве наймісніші сіті, дається до рук лише відчайдухом, риболовом, яких, мабуть, немає ні в якій землі, окрім землі новгородської. Були там ще фландерські сукна і ромейські паволоки, були мечі з дорогими рукоятями, з піхвами, обсипаними коштовними каменнями, були візантійські ларисці і слонової кістки, і сирійські скляні кубки, дивно зроблені крилатими кіньми. Був поливіний посуд, привезений з Києва, а може, і з самої Болгарії. Але ж не було нічого новгородського. «Не бачу нашого нічого», – повернувся князь до Костянтина. «Чи не готуєш посаднику?» «Хитрий Костянтин!» В давній без опитання Рославове застали його зненацько, роздвів руками. «Та ми ж та бач, хіба може у ковниці якісь там абищиці?» Добре відав, як полюбляє князь, одвідувати свою ковницю. І вже заздалегідь пускав по підпішним усом усміх задоволення. Ковниця становила мов би окреме царство серед новгородських укріплень. Містилися, щоправда, на княжому дворі Коли самого Волхова Але сама по собі теж була двором Оточеним високими стінами З міцних дубових колод З двома великими надворітніми вежами І трьома, трохи меншими, кутовими Входу на той заповітний двір пильнувала вірна сторожа зваряга Яким Ярослав довіряв найбільше там вони і жили у великій теплій хижі, прибудованій майже до самих воріт. Далі, на недосить просторому дворищі, розташувалися низки, вкопані в землю мало не по самому покрівлю комори, а за ними височіла довга дерев'яна будівля, верх якої правив за житло для княжих умільців, а підкліть була, власне, ковницею розділена дерев'яними перегородками на неоднакові величини приміщення, підкліть містила в собі все потрібне для перетворення простих виливків золота чи срібла на коштовні гривни, причудові прикраси, посуд, а то й просто собі химерні дрібнички. Прокопаний от Волхова каналець, пущений просто підкліть. Постачам необхідну тут воду. Для світла не шкодовано воскових свічок, але тим і обмежувалися всі розкоші для людей княжі Комниці. Тут панували суворі правила: коло входу до підкліття вдень і вночі стовбичили суворі варязькі воїри з оголеними мечами, ані війти, ані вийти без дозволу тіуна, якого прозвали злоторуким, ніхто не міг. Люди сиділи в тісній, задушливій, мокрій під з раннього досвідку до пізньої ночі. Там отримували харч, там мали і короткий денний спочинок, якщо випадала коли вільна хвиля. Роботи завжди було завалом. Розтоплювали золото і срібло у тиглях, виливали з нього то сосуди, то гривни, то княжі Забаганки Сьогодні лютого звіра на підставці Взавтра Ошатну діву небаченої краси Позавтра якогось святого Або воїна Злодоковці кували Хитромудрі вериги чепи Які прикрасять груди Князям чи воєводам Чеканили на тонких стінках Ковшів і чаш Зображення птиць, риб І звірів Одні виковували із чистого золотогарні ковчежці, які потім прикрашалися різнобарною емалью. Другі виводили тонкі візерунки на срібних релікваріях. Ще треті ламали голову над жіночими прикрасами – сережками, колтами, наручами, гребенями. І кожен намагався створити щось таке, чого ще ніхто і не творив, і не бачив. Кожному хотілося бодай на недовгий час опинитися у вільному світі краси, викликаному власною уявою, відчути себе неподільним володарем, паном, вільним усьому, бо справжню волю дає тільки роблена тобою робота, яку здатен виконати один ти у цілому світі». Ярослав з почтом заїхав на дивірковниці, але під кліть взяв з собою лише Костянтина. А своїм варягом тілохранителям та навіть Будею махнув рукою – залишайтеся на дворі. Воєвода засміявся. – Боїся, князі, щоб не напхав я за золотих гривень? А таке правда. Пазуху має широку, го го, -го! Золоторукий низько вклонявся князеві, стоячи посеред двох варягів з оголеними мечами, так ніби приречений на страту домолював собі прощення. Але враження це пропадало, як тільки хто придивлявся до обличчя злоторукого, Худе, кістляве, вилиці підпирають очі двома різними дугами, зуби майже завжди в хижому ошкірі, із підсизо чорних вусів, так само сизо-чорне, масне на вид волосся кучмиться на голові, яка певно ніколи не знає шапки. А з-під того волосся гостро зблискують очі, пронизливі і несамовиті. Кожен розбійник радий згодився б мати такі очі. Найдивніше ж починалося тоді, коли золоторукий починав говорити. Вмить ще знала його бандиткуватість, що так гостро просвічувалася в погляді. Несамовитість поступалася місцем нерішучості. Голос він мав лагідний, добрий. Вічні сумніви щодо викінченості і досконалості віреної їм роботи, терзали Золоторукого. Якщо він навіть показував князеві річ, що її не знайти у всьому світі, то й тоді. Він тикав і микав, злякано щулився, так ніби ждав, прочухана мерщій бурматів, аби ж воно та що б не оте, та якби ще, а сам же був талановитий, як чорт, умів, може, найбільше з усіх людей своїх. Ярослав узяв його з Києва ще молодим, возив з собою до Ростова, потім привіз і сюди, до Новгорода, бо любив себе оточувати гарними речами. А Злоторуки знався на цьому. Текла в його жилах кров не тільки руська, малося там щось і від степовиків. Батько його, втеклий від боярина з-під Чернігова, у своєму бродництві напоткав десь печеніську красуню, з якої вчинив гріх, а потім утік з нею на Дунай до Болгар. Звідки примандрував до Угрів, Десь заплутався у збройну сутичку, попав до одного володаря в полон, до другого, аж поки опинився в Києві, вже в похилому віці, без дружини, яка не витерпіла неволі і померла, за те з сином, у якому змішана кров вибухнула незвичайним умінням до золота і срібного діла. Отож золоторукий давно знав князя, знав його звички, вмів завжди прийняти Ярослава у коноті саме так, як тому бажалося. Стояла там княжа лавка, покрита волохатим ведмедом. Ведмедно ведмеже хутро, а перед нею низенький столик, дуже зручний для розглядання на ньому то сього, то того. Іноді князь по молитві приходив до ковниці просто з церкви, і тоді золоторуки знав, що на столик треба покласти єдину лише річ, щоб потішила вона княжі очі, заспокоїла його душу. І тоді клалося туди найкоштовніше, найтонше зроблене. придивний емалі золотий хрест, саджений на кінцях сафірами, що має синіву степового неба, або ж великими смарагдами, кожен з яких вартий був цілої волості, Христос, вирізблений з кривавої яшми, правлений у золотокований вінок, ще не викінчений золотий оклад для книги з двома рядами перлів білих і рожевих навколо наголовка, золоте блюдо дискос з двома янглами обабіч. Христа, чеканки, благородної і довершеної. Коли ж забродив князь до Ковниці у веселощах, тоді золоторукий, зітхаючи, випрошуючи прощення за недбалість і лінощі свої власні та його людей, навалював на столик коло Ярославих ніг цілі гори золотих і срібних прикрас, посуду, іконок, хрестів, ковчерців, варасів, скриньок. І князь на ослів простягав руку до тої гори, витягав звідти то одну річ, то другу, відводив її далі від очей, або наближав до самого обличчя, перебирав, дзвенів, сріблом і золотом, мов грів руки у яріючому сяйві коштовностей, сидів так довго, а коли йшов, то милостиво поляпував золоту руку по плечу, казав. Гарно, гарно, злоторуче. А тому, здається, нічого більшого і не треба було. Зблискував очима, зубами, проводжаючи князя, ставав поміж двох варягів з оголеними мечами випростаний, гордий, неприступний. Пан своєї справи, єдиний у своєму вмінні. Цього разу Золоторукий, видно, ждав князя, а ще, мабуть, була в нього домовленість із Костянтином. Домовленість про те, як приймати Ярослава, бо Костянтин непомітно кидав хитрі погляди за князевого плеча на Золоторукого. А той, не ловлячи тих поглядів, бо й сам віддав, що має робити, швидко провів долонею по теплому ведмедну на княжі лавці, Попросив навіщось розглядний столик, зачекав, поки Ярослав сяде, скинувши перед тим мокрий плащ мокру шапку. І зігнавши воду з броди та вусів, потім, що вже було й геть незвично, тіон закрутився, завертівся, як побитий пес. Ярослав гнівно зиркнув на нього, дивуючись, чому не показує нічого невелика горниця виповнилася тяжким пахом мокрого хутра, кінського поту, принесеного верхівцями з собою, товсті свічі в трирогому ставникові змиготіли, мовби мали ото погаснути. Ну, сказав Ярослав, то що маєш? Та злоторуки. Якби ж воно, та не те, а щоб ото знаю тебе, перепинив його князь. Показуй. Огинаючись і зітхаючи, злоторок пішов у куток, відкрив важку ковану залізними шмугами скриню, довго длубався в ній, щось там нарешті взяв, обережно поніс до князя, прикриваючись плечима руками, так наче мов на грудях птаха, який отот -от міг випорхнути, або ж отруйну змію, що кожній миті стрибнуло б чи то на князя, чи на посадника. Низько нахилився над столиком, чаклував там далі, щось задзвеніло в нього під руками, тоді золоторукий розігнувся, відступив швидко від столика. Ярослав глянув. Перед ним на потемнілій дубовій стільниці лежав товстенний золотий ланцюг. Кожен ланцюг завтовшки мало не впались, але несподіваність була не в величині і вазі того ланцюга, а в тому, як він був зроблений. Бо між кожними двома золотими ланцюгами кріпився золотий вже медальйон, прикрашений перегротчатими емалями таких свіжих і несподіваних барв, що князеві досі ніколи не доводилося й бачити. Ізображено було емалями не святих і великомучеників, як водилося, а постали перед очима Ярослава образи руської землі. Тонкостанні дівчата і могутні воїни, барвисті птахи і люті звірі, Сині води, зелені трави, непробивні пущі, безмежне своїй глубизні небо і ясні квіти під ним, а внизу висів на ланцюгові найбільший медальйон зображенням святого Юрія, долаючого змія, саме того святого, що його ім'ям привласнено Ярославу після хрещення князевого покровителя. Що це? Спитав пантеличний князь, який, перебачив, немало див у своєму житті, та тільки не таке. Дарунок відвоєї княжої милості для Свейського короля, несміливо промовив золоторуки, боячись глянути на Костянтина, щоб зачерпнути від нього бодай незвичної підтримки. Для Олафа скетконунга, прокашлюючись, сказав. З Ярослава плечей Костянтин, кажуть, що вже пообіцяв він видати свою дочку Інгігерду за норвезького короля Олафа Товстого. Але хай поламає своє слово, раз до нього засилає послів руський князь.